ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار والعياذ بالله Allahum subhanehu wa ta'ala falëndarojmë, prej ti ndihim falje, udhëzim dhe shpetim kërkojmë, Muhammedit sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam, për shëndetjet më të sinqerë si ta ja dërgojmë, gjithashtu për shëndetjet ja dërgojmë, familjes e ti të ndërshme, shokve të ti besnik dhe të gjith atyre të cilet e ndjeku në rrugën e ti, deri në ditën e gjykimit, Atë që u zënë Allahu nuk ka kur shqyta humbë, dhe atë që humbë Allahu subhanehu wa ta'ala nuk ka kur shqyta u zënë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut Azzawajal. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu ta'ala a.s. është robë dhe i dherguar i ti. Pas taj të ndëruar dhëzër muslimanë, Dohet di të gjithherë se fjala më e mirë është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Uzimi më i mirë është uzimi Muhamedit sallallahu taala alaihi wasallam. Gjërat më të urrejtura në fe janë ato që shpiken në fe, ndërsa çdo shpikje në fe është bidat risi, çdo bidat është dalalet humbje dhe çdo dalalet çdo humbje përfundon me zjarr të jehenamit Allahu na ruajt prej tij. Pastaj të nderuar vëllezër, njeriu e kërkon lumturinë me të gjithë fuqinë e tij që ia ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Por çështja lumturia dhe ku gjendet ajo? A është lumëtoria në grumbullimin e pasuris prej ari apo argjendi? A është lumëtoria në vozitjen e makinave luksoze? A është lumëtoria në ushqim dhe pijet të ndryshme? A është lumëtoria pozit që njeri u ti u dheqë të tjeret e ata të bëhen shërëptore të ti? A është lumëtoria në trupin e shëndosh? A është lumëtoria në trupin e cili nuk sëmuret? A është lumturia në trupin i cili nuk është i uritur? A është lumturia në trupin i cili nuk dëshpërohet? A është lumturia duke ikur prej njerëzve dhe prej problemeve të tyre? A është lumturia në jetën e shfrenuar, duke duke ndruar femra dhe femra dhe meshkuj? A është lumturia duke çndruar në lokale të natës, në lokale luksose? A është lumturia duke kaluar jetën në nar nën narkomani në narkomani dhe bigjoz? A është lumturia duke bër krime, duke bër vjedhje dhe duke bër korrupsion? A është lumturia ç'të lëndojmë njerëzit me fjalë të rënda? A thuavall ku është lumturia në jetën tonë dhe ku gjendet ajo? Popujtë ndryshëm e kërkuan lumturinë përmes rrugëve të devijuara. Dhe ajo dhe ajo rrug apo ato rrug u bënën shkak që ata të shkatërrohen dhe të largohen nga rahmeti nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Firauni dhe pasuesit e tij e kërkuan lumturinë në pasuri dhe në pushtet. Por kjo pasuri dhe ky pushtet ishte pa besim në Allahun jelleu az. Dhe Firauni kaloi në ekstremizëm duke thënë: "Qale ya ja, qaumi elayth li mulk Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahdi Firaun tha o populli im, o paria ime, a nuk është sundimi i im, sundimi i Egjiptit dhe i këtyre lumenjve që rrjedhin, që rrjedhin në pallatin tim. Misri Egjipti i satum" është që mbyten, vrahën dhe masakrohen musliman për qfarar syje, vetëm se thojnë, zoti ju nështë Allaho, andaj të ndëruar vlëzër, mos t'i harrojmë vlëzërit tanë musliman atje në doa tona më të sinqerta. Mirë po, Firaoni harroj që e ka pushtetin dhe pasurin, a i pushtet që pëseden dhe pasurin e ti është prej Allahot dhe at pasuri dhe at pushtet ja dha Allahu subhanahu wa taala at pozit ja dha Allahu i lartmazhuar gjithashtu harroj se ai i cili e ushqeu dhe i dha per te pir dhe per te ngrën es vetem Allahu subhanahu wa taala me gjithëkut dhe me të gjithë këto të mira Firauni i inatosur ne ne Allahun dhe popullin e tij i mohoi këto dhe tha وقال فرعون يا ايها الملا وما علمتم لكم من اله غيري ففا فرعون او popolim o paria ime u nuk disë ju keni ndonjë zot tjetër përveç meje por për këtë mendje mallësi për këtë mburje dhe për këtë urrëjtje që padanë Allahut faraoni nuk e shijoi lumturinë të cilën e kërkoi për kundrazi Shijoj malkimin, shijoj shkatërimin dhe denimin e Allahut subhanehu wa ta'ala Allahu në lidhje me këtë thot Fë e khadhahu Allahu në këlel e akhirati wal ula Kështu që Allahu e kapi atëmën dëshkim Pra firaunin, për te kalimin e fundit dhe të parin Imam Taberiu, një komentator i njohur i Kur'anit Këtë citat kuranur e komenton duke thënë, Te i kalimi i pari ti është thënja e ti ashtu siqë e potensua me heret në surën e lëkasas a jetit 38, o populli im, o paria ime, unë nuk di se ju keni ndonjë zotë tjetër përveç meje. Dhe te i kalimi tjetër është thënja e ti që thotë fekale e në rabbu kumul ala, Firaun e thaë, Un jam Zoti juaj më i lartit. Ose kuptimi tjetër i këtij ajeti kuranor është se ndëshkimi i tij i fundit dhe i parë kuptohet se e ka dënuar Allahu subhanehu ve teala në të dy botrat, në këtë botë dhe në botën tjetër. Po ashtu Allahu për Firaunin dhe pasuesit e tij thotë narru uaradhun alayha gudwan wa ashiya perball zjarrit do te sillen ne çdo mengjes dhe ne çdo mbrëmje wa yawmat taqum ussa'atu adkhilu ala al-fir'aun wa yawmat taqum ussa'atu adkhilu ala al-fir'aun ashad al-azab editen e kiametit u thuhet enjoye u thuhet melakeve futën i pasuesit e Firaunit në dënimin më të rënd, në dënimin më të rrept. Ta shohim tash se se Qaruni ku e kërkoi lumturin. Allahu i dhuroi Qarunit pasuri me të cilën i mbushi të gjitha depot, edhe pse Qaruni këto të mira nuk i arriti me punën e ti, nuk ja rriti me zgjuarësin e ti, nuk ja rriti me menqurin e ti, dhe a i mendoj se është i vetëmi i luntur dhe i mëhoj të gjitha begatit e Allahut, subhanehu vëtë ala. Për këtë Allahu gjëlle oaz, ja tërhoq i vrejtjen për sielet e ti dhe mohimin e begative që i bëri, por mëhojnë, a i vazhdoj në mohimin e Allahot dhe bëri që regullime dhe bëri nga të resa në tokë. E për këtë kët pra e mori shpërblimin, denimin e merituar nga Allahot. Allahot i lartësuar për të thotë, fëkha sef nabihi o bi, bidari hil ardha, ne atë dhe palatin e ti e shafuam në tokë. Pra, Allahot a zogjel, e shafoj karunin dhe të gjithë palatin me pasurin e ti i isha, shafoj në tokë. Ku e kërkoj lumëturin e ti Walid i ben Mughire? Walid i ben Mughire Allahu i dha djetë djemë. A i shkonte me ta në për soliminitete, a i shkonte me ta në për kuvendet e ndryshme, e kur ecte 5 djemë e për cilënin në anën e majtë dhe 5 të tjerë në anën e djathë. Mirë po, ajë, vë lidi harojë, se Allahu e kriaj atë dhe vetëm, dhe me hanë të vetëmin pa djemë dhe pa pasuri. Për të Allahu subhanë hu e taala i thot disa ajete kuranore, thot Allahu azzawajjel, dhe rëni vëmen khalëktu vëhida, më lërë mua, thotë Allahu të merëm me të, që unë e kryova të vetëmuar, o gjalë të lehu malëm më mduda, dhe pastaj i dhurova ati pasuri të bolshme, pasuri të tepërme, o benin e shuhuda, edhe djemë për të qëndruar pranti, o me hëtë të lehu të mhida, dhe edhe pastaj ja bëra jetën, të qetë, ja bëra jetën të rëhatshme, thumë me jatë maho en ezid, pas gjith asaj i lakmon që t'ja ashtoj edhe më teper Allahu pasurin dhe djemët e ti, mirë po Allahu e refuzon një gjithë të tilë, dhe thot, kella innehu kene li ajatina anida, e jo kur, kur sesin, sa ajë vërtet ishte më husë i fakteve se ai me vërtet ishte mohues i argumenteve tona. Por çfarë bëri ai dhe si u sol me Allahun? Mori fëmijët dhe i dha çija dha Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe me ata fëmijë çija dha Allahu azza wa jall e lutoi Allahun subhanahu wa ta'ala haptas. Ndërsa Allahu i përgjigjese duke thënë: "Sa uslihi thaqar" e undata hedh atë në saqar e saqari është zjarri i jehenamit wama idrak ma saqar ku e ditë se çka është saqari la tubqi wala tzar ai nuk lesen të mbet ai nuk lesen të mbetet pa djegur pra zjarri i jehenamit nuk lën sen pa djegur la wahatun lil bashar ai është çua prish ai është çjo nzi në lëkurat banorëve të tij aleha 19 aleha 19 mbi të janë 19 melek rroje dhe mbrojtës të xehnamit kjo pra është fjala ulid ulid ibn mugira e mundoi e mendoi lumturin në autoritet duke i bën njerëzit që ta shikojnë atë dhe duke e vënë në qendër të vëmendjes Mirë po Allahu subhanahu wa ta'ala Jahunbi ati autoritetin Sikur që jahunbi shkumen e detit Allahu azza wa gjellë thot Fa emmes zëbëdu fe jedhë hebu gjufa Wa emma ma jenë faun nëse fe jenë kothu fil ardh Përsa i përket shkumës Përsa i përket shkumës së ujit Shkumës së detit ajo hithet si mbeturin dhe mbetet si mbeturin, e ndërsa ajo që ju sjell dobi njerëzve, ajo mbetet në tokë dhe është e dobeshme për njerëzit. Disa mendojnë se lumëturia është në artin i cili i përket, apo në artin i cili i prekë në djenjat e njerëzve duke i nënqmuar, duke u mahnitur me ta, Duke bër çe ti ndryshojnë zemrat e tyre, mirë po Allahu i hum Yahum lumturin atij njeriu që e ka përsyllim këtë lumturi. Allahu azawajel Yahub lumturin atij që nuk e njeh krijuesin e tij. Yahub lumturin atij që nuk e njeh furniz, furnizuesin e tij, atij që nuk e njeh gjykuesin e gjithësisë dhe e le pa udzim. Për këtë Allahu subhanahu wa ta'ala thot, wa men a'ra dhe anë dhikri, fa inne lehu ma ishëtën dhanka, wa nahshuru hu johme l'kijameti arma. E kush jakëthen shpinen u dhëzimit tim, do të jetë me një jetë të veshtirë, dhe në ditën e kjametit do të rinxalim të verberë. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا اي do the thot zoti im pse me ringjallet te verbër kur un kam pasur shikim në dunjën e kaluarshme قال كذلك ات قال كذلك ات اتت at, ka ayatuna fanasithaha wa kadhalika al yawma tansa Allahu jakëthen duke i thërë Allahu si e, si e harove pra ti Allahun Allahu të haroj ty si i mohove argumentet e ti, Allahu pra në këtë dit do të haron dhe nuk do të mëshilon por do të jetë shpërblimi e të gjehnemi pra kështu është lumëturia tash tashofëm se ku është lumëturia ku mund mund ta jë njeriu at lumturii ku e kërkën ku e kërkan lumturin ku është vendi i lumturis kush e solli lumturin dhe e futi në zemrat tona vërtet lumturin e fut në zemrat tona i dërguri Allahut Muhamedi sallallahu taala alaihi wasallam paqja dhe mëshira Allahut qof mbi të e lumturia e vërtet është duke besuar Allahun me një besim të sinqertë duke pasuar Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem, me një pasim të sinqert ashtu si që ka kërkuar aj. Ja disa raste ku mund të ashofim se ku e gjentën lëmëturin njerëzit të më të daluar, pra është fjala për të dërguarjet e Allahot dhe për nga mberet e ti. Raste i parështë, raste i unusit aleyhis salam, I dërguari i Allahut Yunusi alayhis salam e gjeti lumturinë e vërtet kur e përbiu balena në barkun e saj. Dhe ishte në 39 errësira. Në errsiren e barkut të balenës, në errsiren e detit dhe në errsiren e natës. Ather kur ju shkëputën të gjithë litërat përveç litarit të Allahut. I humben të gjithë shpresat përveç shpresës në Allahun Azza wa Jal. I humben të gjithë ndihmat përveç ndihmës e Allahut Subhanehu ve Teala. Yunusi alayhi salam me gjuhë të përulur e të piklluar tha: La ilahe illa ente subhanak inni kuntu min az-zalimin. Nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Teje o Allah i lartësuar dhe i patëme ta jetit, vërtet unë e i bëra pa drejtësi vëtëve të stime. Ishte i knaqër me Allahun dhe e gjeti aty lëmëturin e vërtet. Rasti dytë është rasti me Musen a.s. Lëmëturin e gjeti edhe Musa a.s. kur ishte në në valet e detit, duke u larguar nga firaoni dhe presioni ti. Ndaj kur ishte në momentet më kritike, në momentet më të vështira, i tha poplit të ti, kale kella inë me i e robbi se jehdin, tha kur se si, me mua është zoti im, aj i cili do të me uvëzoj mua. Rasti tretë është, rasti me pengamberin tonë të dashurë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam Kur eshte në shpel I rëthuar me shpatat e jo besimtarve I rëthuar me shpatat e idhujtarve Mirë po pengamberi sallallahu alaihi wasallam Kishte bindjen e thel në Allahon Dhe unë beshtet në Allahon A të pa kur e pa vdekjen e ti Me sy Mirë po me gjuhë të qetë dhe të për ulur i tha shoqëruesit të tij në shpellë Ebubekrit radiallahu taala anhu la tahzan inna allaha meana mos u piklo mos u mërzet se me të vërtet Allahu azza wa jall është me ne e lutemi e lutim të madhin Allah që të na bëj të, të kërkojmë lumtërin sikur se këta njerëz të më dhëjnë sikur se këta burra të më dhënin تضلوا وارذ تنبئ براي بانوروه تو جنات الفردوس اللهم امين قلت ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم استغفر الله استغفر الله الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاه والسلام على نبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين باستندرو ولزر تشوفيم سكو اجنت كوجيتن لومتورين ورتت ديسا ان امامات انيوهر تقتي اوميتي Do t'i përmendim disa shembuj. Shembulli i pamin e Buhanifen, Zoti mëshiroft, lumturin e xhetit e Buhanifja në burg, të cilin e burgosën të pafajshëm. E faji i tij ishte vetëm se nuk pranoi të jetë kadi, të jetë xëkat, kreesor në vendin e tij. E torturuan aq shumë saqë vështirë njeriu sot dota mund ta dorënte at dhun mirë po kur e pyeten në burg si po e kalon e pyeten imam Abu Hanife në burg si po e kalon tha un jam i lumtur që jam vetmuar me Allahun subhanahu wa taala shembulli i dyt është gjithashtu me një imam tjetër me imam Ahmed ibn Hanbelin Lumëtërin e gjeti edhe kë po ashtu pran grillave të burgot, duke u rahur në mënyrë shumë të rëpë, në mënyrë shtazarake. Sa që gjelati, a i cilje e rahi thështë, si kur ta kishtë a rahur në një hajvanë, në një deve, atë shumë do të kishtë e ngordhur. Epse e gjithë kjo dhunë ju ba këti imami të madhë? Vetëm pse e mbajti çndrimin e ehl-sunetit dhe xhamatit se Kur'ani është i zbritur dhe është fjalë e Allahut dhe nuk është krijesë e Allahut. E refuzoi urdhrin që ia dha udhëheci i asaj kohe Mu'tasimi, ndërsa ai i cili e dënoi Imam Ahmedin, ai i cili e rrafi aq shumë Kër i erë dhe i momenti vdekjes tha, ah sikur ah, si ta kisha ditur, se do të vdes ka qiri, nuk do të kisha bërë aq, aq pa shumë pa drejtësi në tokë, dhe nuk do të kisha bërë me kate. Pas ta i ra me fetyrë fetyr në tokë duke qarë dhe tha, o ti, pra jo drejtua Allah subhanahu wa ta ta'ala, o ti që nuk të humbë kur pushtetit, në mshiraje robin tënd të cilit i humbë pushteti. Shembul i tret është me shejhull islam ibn tejmije, hoqen, shejhull e islamit ibn tejmije, Allahum shiroft, kur e lidhen tataret me pranga të hekurit dhe fote në burg, me një dhomë shumë të ngusht, me zi e zin të atë dhe në një ersir shumë të madhe, atëherë Ibn Taymija lexoi fjalët e Allahut subhanahu wa taala Fa dhuriba bainahum bi surrin lahu bathinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qiblihi al-azab Kështu do të vendosen ndërmjet tyre një mur me një derë me të brenda në atë derë në atë mur brenda do të jetë mëshirë e në pamjen e jashtme do të jetë ndeshkim Ibn Taymija i shikonte ata që janë jashtë burgut dhe ju dërgon atyre lajme duke u thënë atë që a kanë bërë, atë që a kanë bër me mua për mua kjo është kopsht i xhenetit kur të ecë ec me mua kë kopsht e nëse më vrasim unë biejë shahid dëshmor dhe nëse më largojnë nga vendi im kjo për mua është turizëm dhe burgosja në këtë Burg është vetëm me Allahun subhanahu wa taala. Pra të nderuar besimtarë, kjo është lumturia. Këto ishin rastet dhe shembujt ku kur njeriu ndjehet i lumtur. Dhe kjo është lumturi, dhe kjo lumturi nuk arrihet me diçka tjetër përveç me besim të vërtet dhe atë besim ta pasojnë punë të mira dhe të sinqerta. Mos haro Se kush do që jetën në palat e pabesim në Allahun, Allahun ka taktuar për të fejnë në lehu më ishëtë ndënka, aj do të ketë një jetë të veshtirë. Kush do që mbledh pasuri, pabesim në Allahun subhanë hua ta'ala, Allahu ka vullosu në zemrën e ti, fejnë në lehu më ishëtë ndënka, aj do të ketë një jetë të veshtirë. Kush do që ka arritur pozit, autoritetë, fabesim në Allahun subhanahu ve teala Allahu e ka bërë perfundimin e tij fein lehu meisatan danka ai do të ket jetë të vështirë O ju të cilët e kërkoni lumturin O ju të cilët e dëshironi lumturin O ju të cilët lumhton lumturin O ju të cilët kërkoni xhenetin ahiretin me lumënjet të cilet lum, rrjedhin në xhenete Në tërë nuk do të arrini këtë lumëturi përveq nëse pasoni rrugën e të dërgurit Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem Andaj e lusëm Allahun subhanahu wa ta'ala që ta kërkojmë, ta dëshirojmë dhe dë ta lumëtojmë lumëturi në rrugët më të mira Në rrugët kë është i pajtuar Allah subhanahu wa ta'ala dhe pingamberi sallallahu aleyhi wa sallem Allahumma aiz al-islamu al-muslimin wa dhammira ida ka ida ddini min al-yihoodi wal-nësarë wal-lazhin nësarëhum rëbbëna zalemnë an-fusënë wëin nëm tëgfër lëna wëtërhamnë lënë koonënë në mën al-khasirin inna allahë wë melaikëtëhu yusalluun al-nëbëy ya ayuhë al-lazhinë amënë salluë alëhë salluë alëhë salluë alëhë sallimu tëslimu tëslimu kurta dhe z është mirë që të dërgoj Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, salavatë dhe përshëndetje, sepse këa jetë në japë urdhën, që të dërgoj Muhammedit alaihi salam, salavatë dhe përshëndetje. Allahume salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammad, kema salli ta ala Ibrahim e ala Ali Ibrahim, inneke fil alamin e hamidun me gjidë, o barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammad, kema barik ta ala Ibrahim e ala Ali Ibrahim, inneke fil alamin e hamidun me gjidë, subhanaka... سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واقم الصلاه يرحمك الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله